Eftersom det här sker på en förmiddag mm. och inte på, på kvällen som vi brukar köra mm. så tänkte jag att du kanske möjligen skulle e, ha någon form av mer formell klädsel på sig. Men det, det, det hade jag fel alltså. Mm. Ja, ja. ja men precis, ja. Nej, men det har jag inte. <laughs> min, min formellaste klädsel är den utan någonting på underkroppen. Ida, Johan, Johan, Ida. Hej, ja hej, hej, hej, För eh, ganska så länge sedan, det här är ju en gammal grej, mm. men som jag bara dök upp nu igen då, eh, apropå det här med, med Vroxjab. Ja, ja. Eh, och det, det sägs ju, eller den storyn som jag hörde, mm. var ju att det var en person i Sverige som... Mm inte fick heta vroxjab men det var ett gammalt Jaha. släktnamn eh, mm. för att vroxjab baklänges blir bajskorv <laughs> ja. eh, och då var det här eh, något vad det nu är för statligt verk eh, det är väl, eh, vad är det de heter? är det patent- och registreringsverket? Eller vilka ja, är det, det är det nog ja. alltså, är så. Ja, ja, vi bestämmer det. strunt samma enligt mm. sägen så hade de mm. sagt nej du får inte heta vroxjab i Sverige mm. eh, eller fick inte döpa sitt barn till Vroxjab. Mm. Eller vad ja. det nu var då. Mm. Men då, då, då hänvisar de till något i utlandet. Det är ett gammalt släktnamn. Bla bla, bla, bla. Ja, ja, ja. Jag googlade för att eh, ta reda på detta. Mm. Om det fanns folk som, där ute som, som faktiskt heter Vroxjab. <laughs> ja. Eh, och det är ju det här med att googla ibland. Det är, jätte, det är jätte, jättebra för att ta reda på grejer. Men... Mm den här gången så känner jag bara, nej fan den bara sabba hela storyn. <laughs> Berätta, till att börja händer? med så finns det bara stories, masser med sägner om vroxjab. Mm -hmm. finns hur många som helst på typ så flashback och andra sådana mm -hmm. forum då, om en familj som hade trollat patentregistrerings eller patentregistreringsverket mm -hmm. eh, genom att de ville döpa barnet till bajskorv men döpte mm -hmm. om barnet till vroxjab istället vilket ju då är bajskorv baklänges. Mm. Uh, och det, det kände jag också så här, i och med att jag inte fick upp någon träff på någon människa som heter Vroxjab i Sverige så kände jag mm. så här nej men då finns det ju ingen som heter Vroxjab Mm, mm, så då stämmer ju inte det heller så att, eh, ingenting av eh, mystiska armeniska namn <laughs> eller, eller ens trollande svenskar verkar mm. stämma och det, mm. det tycker jag är, är tråkiga ibland med att, att eh, googla för att mm. då krossas den här myten ja men precis faktiskt. Ja, så det slog hål på myter. ja eh, ibland så vill man bara sparka google i pungen helt enkelt mm. så det gör jag nu varsågod mm. google jag började genast fundera på såhär undrar vad man skulle då ta för något spännande och ta det baklänges för hitta på. Vad skulle man själv heta liksom? Äh. Baklänges som skulle bli någonting roligt. Ja. Jag ska inte säga det första som poppar upp i mitt huvud. Jag, jag hamnade i någon så här anigav. Okej. Okay. Ja, precis. Ja. Um, vad blir ja. Pons. Pons. Det är ganska bra namn. Ja, Det Är, det är inte den någon sån här I Tintin spons ja, Spons Petroleum Det är ganska roligt ja, det, det är det väldigt faktiskt. roligt mm. Då kommer jag genast att tänka på Ett av de bästa Namnen mm. I Tintin Universum, det är ju Plexiglads Åh, oh, jag tycker ju faktiskt att vi ska ta Plexiglads baklänges då det är Jag var i väg och hamnade i en situation som jag tror att många av oss känner igen på grund av att man har tittat på en viss typ av film. Mm -hmm. Den filmen har att göra med nakenhet. Brukar det kallas för porrfilmer. Ja, du tänker så att actionfilmer med nakna mm. människor. Ja, ja men som mm. gör alla möjliga saker tillsammans. <laughs> ja, jag slogs lite av en av att jag har den erfarenheten av att ha sett sådana typer av filmer häromdagen. nämligen. Jag skulle vi och titta på en lägenhet? Mhm. Jag hade med mig en person också, så vi gick två stycken dit. Eh, kommer fram till lägenheten, ringer upp och säger att nu är vi här. Och eh, hon kommer ner och öppnar. Och då personen som jag har med mig ser igenom dörren hur hon kommer ner. Mm. Och säger, jaha, ja, det här börjar ju i alla fall bra. Äh. Så jag tittar in och ser då hur personen kommer ner. Eh, mitt huvud börjar genast spela den här musiken. Alltså, dra till någon så här härlig, sensuell, porrmusik i no. Det är ju det som jag tycker är så här, wack wack ja, precis, det var inte jag tänkte. Ja. Tänk den musiken då, ja. för den började spela i mitt huvud. Ner kommer en person i den här leopardmönstrade satin morgonrocken som räcker strax till mitten av glåden. <laughs> okay. På fötterna stora fluffiga tofflor. Mm -hmm. Och under sin satin morgonrock ett tight, tight, tight nattlinne i svart satin. Satin. Ja, det säger eller? man inte tillräckligt ofta Vi säger det en gång till Jag vet inte ens om det var satin Nej, Men det ser men, ut som det Ja men det var lär inte varit siden. Mm. Eller var, att det kan ha varit siden För satin är väl någon sorts fattigmanssiden Är det inte det? Ja det är väl typ bomull som man väver på ett exklusivt sätt Så att det blir blankt och fint Ja där de, de tvistade lärde om det blir blankt Och om det är fint så att säga för jag, <laughs> jag, jag hatar verkligen satin Jag tycker mm. det är jätteoporrig Det och spets tycker jag är otroligt oporrigt Jag är så förstörd i mm. vad den här på något sätt, fördomsbilden är ja. för mig. Så att jag inte riktigt kunde tänka klart, det var så fel kontext för mig. Mm. Eh, Alltså hon har väl bara det där är väl hemma vardagskläder. Det är väl inget problem med det. Jag, menar fan jag går ju med mest utan kläder hemma själv. Det är väl inget problem, så liksom. Nej. Men, men hur konstigt det blir. Skulle det vara så att man vet med sig att man har lägnadsvisning, så kan jag tycka att det är rimligt att. Ja, men då, blir, då vill ju inte jag vara ett störande moment i, mm. i det. Men alla tänker ju inte likadant. Och framförallt, de nej, tänker precis. inte att det här skulle vara ett störande moment. Nej, nej, absolut inte. Och det hade det förmodligen inte varit heller om, om inte jag hade haft tänkt inna, på. Precis, haft dina <laughs> ja, föreställningar om Ja, och vad är grejen med det då? Liksom att, hej, nu har vi med det här i porrfilmer. Att vi kommer hem till någon och ska eh, skruva lite rör här. Och bara för att det står då en eh, kvinna här i... I sköna slappar kläder hemma så betyder det sex. Nu tror du inte jag att det här betyder sex alls. Det vill jag bara poängtera. Verkligen, det verkligen det inte. Det tror jag inte. <skratt> inte ens jag skulle kunna springa bort i kopp i bara kallingarna och, och handla mjölk. Utan Nej. att folk skulle liksom reagera. Vad är det där för dåre? Det där är ja, någon från psyk som har rymt. Ja. Skulle du göra likadant likadan med, med liksom några noppiga småbyx och springa mm. över till hemköp? Mm. Det är knappt att det skulle märkas just på hemköp. Du får nog välja kåp. <laughs> <laughs> <laughs> på hemköp är nog det enda stället jag kan springa under byxorna och shoppa. Snarare så här, har du annat på dig så sticker du ut. <laughs> Nej, det är mycket jag inte fattar. Det är skönt att prata om det. Det är tur att vi har en podd till det. det vi har tombola. Ja, oh, hur fan. Vad sa du? Det är en tombola. Jag säger att min hjärna är en tombola, men jag tror, ah, inte jag, okay. jag, jag tror aldrig att jag sa ordet hjärna. Jag sa bara tombola. Ja, <laughs> tombola. Vi har podden och vi har en tombola. Släng ner allt där. Det känns Så. å andra som att vår podd skulle nästan lika gärna kunna heta tombola, eftersom oh. det känns som att det bara går runt en massa. Mm, eh. Johan och Ida, en större tombola. <skratt> som vanligt så saxar jag från, från nätet in grej i vårt kära dokument då, mm. som har det här, de här poddämnena. Ja. Eh, och jag tänkte att jag ibland måste man då formatera om texten <skratt> mm. för att det, det, det, det blir så stort, det blir konstigt typsnitt. Liksom. För det mm. får följer med när man klistrar in och liksom, <skratt> Men jag ändrar inte den här gången för jag tyckte det var så jävla roligt att det blev så stort. Jag är världens lataste människa. Jag hatar att röra tangentbord och allt som heter datorer. Så kan jag göra klipp och klistra, så gör jag det. Så jag hade kopierat ordet smörgås och sen klistrat in i vårt dokument. Och det blev jättestort. superstort. Med tanke på att vi skriver i punktstorlek 11. Smörgås har du lagt in i 41,5. Jättestort. Först Ska jag ska ändra det så bara nej. Skitstor smörgås i våran text. Både du och jag har ju en speciell relation till smörgås eller smyrgys. Som Vi, smyrs, du gärna. Vi har en, en speciell hashtag för hur det stavas. Det kan ni kolla upp på Twitter bland annat. Yep. Vi båda gillar ju smörgåsar. Mm. Och har en ganska generös definition av smörgås. <skratt> ja. Allt som finns... Man kan ta allting och lägga det på bröd, så är det en smörgås helt enkelt. Mm. Pizza, en ja. smörgås och hamburgersmörgås. Det här har vi redan pratat om, känner jag. Japp, yep, det har vi. Men jag tänkte att jag ville gå lite på djupet, för jag tycker ändå att smörgås oh. som ord... Det är ett märkligt ord, helt enkelt. Vi, vi börjar mm. med definitionen, så som jag har sagt saxat från näset. Oh, coolt! Mat, brödskiva med smör eller margarin, samt mm. ofta med något pålägg som ost eller skinka. Ja, mm. sen har vi ett exempel då. Jag skulle vilja ha en smörgås. Tack. Ett exempel på en <laughs> ja. mening där det används. Synonymer på, på smörgås är macka. Ah. Ja, det kan jag tycka det är rimligt. Mm. Däremot så synonym nummer två här är jag lite sådär kring då. Fittamad. <laughs> Vad fan är det? <laughs> Fittamad. mad. Det är Fittamad. alltså med. Jag tror ju att det är danska, för det, med är ju, är ju, alltså mad är oh, ju ja, mat ja. På, på danska. Nej gud, vad Åh, oh, jag känner att vår hashtag måste expandera. med. Hundra procent. är Vi måste erövra Danmark också. Ja. <laughs> Så går vi på etymologi, helt enkelt. Mm. Hur man då spårar det här ordet. Och Då kan det spåras tillbaka till den tid då man eh, i stugorna tjänade sitt eget smör. Vi tjänade, mm, mm. steg små smörklumpar upp till mjölkytan och drev omkring likt jess. En sådan <skratt> smörklump passade utmärkt att lägga på en skiva bröd. Senare kallades, kallades även ett bröd med smör yes för smörgåsar. <skratt> det jag är, tycker bara så spännande är, är ju det här. Vad man kopplar till... <skratt> för Och mm. nu så att säga. Mm. Har du provat att tjäna smör själv? Inte mer, nej inte på det sättet riktigt. Om man har man dragit grädden för hårt någon gång kanske. Det är sinnessjukt jobbigt. Så jag kan, och det tar mm. sin lilla tid. Mm. Så jag kan ju absolut förstå att man sitter och tänker på de mest märkliga grejer. <laughs> ja. Och det är just det jag, jag känner att det måste ha blivit som jävla drog till slut. Man sitter och bara, det ser ut som gäst. <laughs> ja, ja. Ja, jag tänker, ja men precis <laughs> Det jag funderar på vad skulle, man, vad skulle man relatera till idag Det där simmar omkring som vadå <laughs> vad skulle, jag, jag skulle inte säga yes Nej det skulle jag inte göra Jag skulle inte tänka det, jag skulle ju snarare tänka Den här gula badanka mm. Så smör, smöranka Smöranka Smörbad Firmad <laughs> Anledningen till den här podden är min veckans tjosan. Denna tiden som vi brukar spela in podd, den sker mycket tidigare. Eller hur man ska säga det. det här är någon slags tidsresa mot vad vi brukar göra. För jag är i ett annat land just nu när den här podden skulle spelats in. Så det tycker jag är veckans tjosan. Jag är i Kroatien just nu. Det är riktigt hyvä. Typ. Hyvä. Mm. Ja. Mm, så supersjosan återstår då sen när jag kommer hem om jag kan berätta om det har varit någon och av att vara där också. Ja. Är det någonting mm. speciellt så där som du ser fram emot eller går ni in helt eh, förbehållslöst? Mm. Liksom? Nej, jag tänker någon god smyrgis och ost är väl bra mål. <laughs> det är alltid bra att kolla. Det ska <laughs> ja. man alltid kolla. Hur, hur bra smörgåsar serverar Ja, land? Men, kroatiska smyrgisar är, det är liksom mitt <laughs> utforskningsmål. Mitt chosan eh, är eh, också kopplat lite grann till tiden och blir lite oh. tidsresa, för det kan rent att vara för sent när, när detta sker. Men ah. jag måste ändå nämna det. Mitt veckans magnolien är Magnolian oh, ja. som då blommar innan eh, övriga löv slår ut. Väldigt mm. speciellt. Mm. Eh, älskar verkligen den busken/slärsblomman äh, verkligen. Jag tycker det... det är fantastiskt med den här nakna grenarna och äh, de här fladdriga oh, oh, oh, äh, okay. mm. löven lo som de, de, de. Det ser nästan surrealistiskt ut på något sätt. Det gör ju det. Ja. Komma gående så här, och sen så är det verkligen bara som du säger. Det ser nästan ut som torra gråa grenar och sen den här fantastiska blomman. Ja, jättevackra löv. Jag kan dra lite snabbt. magnolia är ett växtsläkte som omfattar 210 arter. Åh, oh, häftigt! arterna förekommer naturligt i Asien, Nord och Sydamerika. Mm -hmm. Magnolia är mycket gammalt släkt som fanns innan Bina. Blommorna mm -hmm. utvecklades därför för att pollineras av skalbaggar. Man har funnit ta. att fossila lämningar av Magnolia acuminata som är 20 miljoner år gamla. De ser liksom inte riktigt ut och passa in i Sveriges vad kallar man för någonting? flora. Säger man så? Skitsamma. Jag sa så nu i alla fall, för de känns liksom mer så här... Speciellt de som går lite i rosa, då tänker jag mer... Något som kanske växer i Asien, mm. Japan sådär. Mm. Precis. Man tänker lite grann som någon sorts eh, turbovariant av cherry blossom. Mm. Körspärsblomningen. Mm. Eh, det finns runt om i Eskilstuna så finns de planterade lite här och var. Mm. Jag brukar årligen fotografera den som finns vid Forskyrka. kyrka. Den är ja. vit. Mm. Eh, utanför biblioteket, stadsbiblioteket i Eskilstuna så finns det eh, rosa. Mm. Som är jättefina Precis. Och så finns ja. det några i stadsparken också Som vi har varit och plåtat du och jag Ja, och även nu på det nya torget har man planterat magnolia Ja, just det, det har de gjort Så det, det finns lite överallt Jag har aldrig fotat den här rosa Men det kanske blir ett pro projekt för i år Ja, ja, ja, ja Ja, finna, ja, finna Hej, hej, hej Ja! Jajamän! Det här var ju som ett frö för vinden Mm, ja, det är sått och sant. Ja. Ja. Som vanligt alltid kul med er kära lyssnare som hör av sig eh, till oss och mm. eh, hur gör man enklast för att få, få kontakt med oss? Om ni inte möter oss ute i någon park i Eskilstuna när vi fotar blommor så går det jättebra att gå in på joanochida.se. Där finns det länkar till sociala medier och vi tycker att det är superduper kul när ni skickar något litet meddelande på Twitter eller Instagram eller Facebook eller något sånt. Och vi svarar på dem. Så gör det. Det går ju också att maila oss på infojohan mm. Det var alltså för denna vecka. Och ja. jag säger som vanligt då, håll ut, håll andan, håll fortet. Och se fram emot också att få höra spännande grejer från din utlandsresa, Ida. Ja, super. Har du koll på någon så här kroatisk folkmusik eller något sånt? Eh, nej, men man kan ju alltid bara säga så här... <skratt> <skratt> <skratt> Det är ju dags Vi har kommit till punkten ja. När Johan googlar Och jag pratar <skratt>